الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوئيست أسفاق الزهوالة نشم جسدر الله سبحانه وتعالى سلامة ميري سلام على الله وسلم الله وغميلا نيكا محمدا عليه السلام نهو أشسنو پوروث نهو أزورتي أصحابي i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braću, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi Pobožnjaka, čuvenog imama Annevevija Rahmetullahi Alehi. Mi smo napravili jednu kraću pauzu. Nakon te kraće pauze vraćamo se Ono što je interesantno spomenuti jeste činjenica da zadnje predavanje jeste bilo tema strah od uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala i mi smo spomenuli i vjerujem da se mnogi sjećaju te činjenice da bi čovjek vjernik u svome životu dunjalučkom trebao da bude poput ptice koja ima dva krila, da jedno krilo bude strah od Allaha, da se čovjek boji A s druge strane treba da bude nada u Allahovu milost i Allahu oprosti Allahu rahmet. I na taj način će čovjek balansirati svoj dunjaški život. Kada se čovjek boji Allaha džoshanu to će ga sprečavati da uradi nešto što je loše, a s druge strane kada već uradi nešto loše, nada u Allahovu milost mu daje snage da ustraje i da nastavi. Pa imam nebevi rahmetullahi alihi kao veliki muhaddis, čuveni učenjak. Logično je bilo da nakon poglavlja straha e, u kojim je govorio o strahu, od uznišnog Allah subhanahu wa ta'ala te ajatima, ajedisima iz tog poglavlja, nakon toga došao je sa ovim drugim poglavljem nada u Allahovu subhanahu wa ta'ala milost, jedno znači veoma, veoma bitno poglavlje e, i osobe koje imaju knjigu, na a, znači knjiga ovog formata, 229. stranica mogu primijetiti da je ovo jedno veliko, veliko poglavlje i zaista bi nam trebalo mnogo, mnogo vremena da prokomentarišimo sve hadise iz ovog poglavlja, ali mi ćemo se potrutiti da određene hadise koji su sa istim značenjem jednostavno zaobiđemo jer nema potrebe da se svi hadisi komentarišu. U svakom slučaju, tema Nadiu Allahu Suhanu wa ta'ala, milost je veoma bitna tema Čovjek vjernik treba da zna da je Allah subhanahu wa ta'ala milost velika. Ono što je mene, hajde da kažem, ufasciniralo ovom poglavlju jeste činjenica da je Živril aleyhi salatu selam kao najodabraniji melek kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala i neko ko možda najbolje poznaje svog gospodara i ko poznaje njegovu veličinu njegovoj milosti, kao što je došlo u vjerodostornom hadisu kada je uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, kaznio Faraona i njegov narod i kada se počeo Faraon tušiti, Džibril, aleyhi salatu wa selam, taj odabrani melek, uzimao je, uzimao je blata, uzimao je gline i gurao je Faraonu u usta, kaže bojeći se da ne izgovori šehade, da ne rekne la ilaha illallah pa da ga stigne Allahova milost. Faraon koji je uznišeni Allah Kur'anu opisao da je za sebe govorio ene rabbukum ul ja sam vaš najveći gospodar. Faraon koji sebe proglasio božanstvom, Džibril alaihi salatu veselam, koji poznaje Allaha i koji poznaje veličinu njegove milosti, pobojao se da će u tom momentu Faraon kazati la ilaha Allah da će zatražiti Allahov rahmet i milost i da će mu se Allah smilovati. Pa je, Farao, pa je Džibril, alaihi salatu wasalam, znajući šta je Faraon radio, kako se je predstavljao, koliko je mučio Musaov narod, uzeo je e, blata i stavio mu u usta kako ne bi izrekao te riječi. <kuh> Imam men neve i rahmetullahi, aleyhi ovo poglavlje uh, započeo sa poznatim kuranskim ajetom iz sure Zumer 53. ajet gdje uzišeni Allah kaže: "Reci: Ja, robovi koji su se preuveličali nad sobom, ne očajavajte u milosti Allaha. Zaista Allah oprašta Reci o Muhammede. Reci o Muhammede ljudima. Reci o Muhammede čovjekanstvu Reci o Muhammede vjernicima, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, o robovi moji, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, doziva ljude i naziva ih svojim robovima. Jer u osnovi čovjek je stvoren, Ljude i džine nisam stvorio, osim s jednim ciljem, da robuju uzvišenom Allahu i da njega obožavaju u svome sakodnom dživotu. Pa uzvišeni Allah, ovaj ajed počini riječima, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili. Čovjek kada čini grijehe, kada je nepokuran Allahu subhanu wa ta'ala, on prema sebi čini nepravdu. Jer insan je taj koji je zgrješio i sutra treba da ispašta zbog grijeha koje je činio, pa kaže uzvišeni Allah, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. O robovi Allahovi koji ste počinili neki grijeh bez obzira kakav taj grijeh bio, nemojte gubiti, la taqonatum zabrana, u islamu je zabranjeno Pasti u očaj, da čovjek izgubi nadu da će mu zišeni Allah oprostiti. To je u islamu zabranjeno, Kur'an to zabranjuje. La taqnatu mir rahmetillah, moj da gubite nadu u Allahovu milost. Inna Allahe jahfiru zunube džemi'a, doista Allah prašta sve gdje La ilaha illallah. Je li vidjeli ovakav rahmet i ovakvu milost igdje, osim kod uzvišenog Allaha? O robovi moji, koji ste počinili određen grijeh, ne smijete gubiti nadu u Allahu milost. Doista Allah prašta sve grijehe. Prašta grijehe onome ko se pokaje, prašta grijehe insanu, koji se postidi svoga gospodara, koji prestane činiti grijehe, koji se pokaje i traži od Allaha oprost, Allah će oprostiti sve grijehe. I najteži grijeh, najteži grijeh u islamu je širk, kufr, nevjerstvo. Allah subhanu wa ta'ala daje svojim roboma mogućnost da nakon što su bili nevjernici, da nakon što su činili širk, da postanu muslimani, i da im uzvišeni Allah s.a. primi pokajanje i da njihove grijehe pretvori u dobra djela. Pa kaže uzvišeni Allah, Allah će sigurno sve grijehe uprostiti, on doista mnogo prašta i on je milostiv. Allah dželšanu mnogo prašta i Allah s.a. je milostiv. Pa je ovaj ajet jedan od najvećih ajeta, njegovo značenje je najveličanstvenije u pogledu toga kolika je milost uzvišenog Allaha da poziva sve svoje robove koji su učinili neki prijestup da se vrate Allahu da ne gube nadu u Allahu milost zašto? Jer Allah prašta sve grijehe onima koji se vrate istinski Allahu zašto? Zato što je Allah milostiv i zato što mnogo prašta. Nakon toga U 412. hadisu od Ubadi ibn Usamita radi Allahu ta'ala se prenosi da je Allahu poslanik a.s. rekao ko posvjedoči da nema Boga jedinoga, nema Boga osim jedinog Allaha koji nema nikakvog sudruga i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Prva stvar kaže Allahu poslanik ko posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha. I da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Ovdje se moramo zaustaviti. Prije što prekomentarišemo, spomenimo ostali dio hadisa. Kaže Allah poslanik, ko bude svjedočio da nema Boga osim Allaha? Misli se da nema božanstva koje zaslužuje istinski da bude obožavano. Mi na Dunjalku imamo mnogo božanstava. Kada uzmijete planetu i kada i pokušali da vidite od istoka do zapada, ljude imaju mnogo, mnogo božanstava. Pa ova negacija ne odnosi se da ne postoji na zemlji božanstva. Na zemlji postoji mnoga božanstva, ali nema istinskog božanstva koje zaista zaslužuje da bude obožavano zbog njegovog Zbog njegovi svojstava, osim uzvišeni Allah, wa pa ko posvjedoči i ko vjeruje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed šta? Boži rob i boži poslanik. Pa je ovu umjerenost u pogledu božih poslanika, on je bio insan, on nema božanske osobine nikakve, on je rob. Ali je odabran, pa je on poslanik i zbog toga ima poseban stepin i kod ljudi, aj i kod uzvišenog Allaha. Ali je to balansiranje, pa je Muhammed a.s. rob, insan kao i mi, koji je imao potrebu za jelom i za pićem i za ženama i tako dalje. Ali je poslanik uzvišeni, Allah ga je odabrao i učinio ga najodabranim insanom na planeti. Pa kaže Allah poslanik, ali se latu selam, ko posvjedoči da nema Boga osim Allaha, koji nema sudruga i da je Muhammed njegov rob i poslanik. I da je Isa, Isus, Allahov rob i poslanik i njegova riječ koju je poslao Merijemi i duh od njega. Te da, te da je džennet istina i da je džehennem istina Allah će ga uvesti u džennet ma kakva mu dijela bila Muslim. znači imamo nekoliko uvjeta da bi neko ušao u džennet da posvjedoči i da vjeruje da nema Boga osim Allaha i da ne čini širk Allahu da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik da je Isa alihi salatu wasalam i ovo je zato što je u vrijeme Boži poslanika alihi salatu wasalam bilo kršćana pa je trebalo ludima pojasniti ispravno vjerovanju u pogledu Isa Isusa Allahu poslanika ali selatu selam neka neka Allahu mir i spas pa ko kaže posvjedoči da je Isa Isus Allahu rob isto je Allahov poslanik Isus Isa ali selatu selam kao Muhammed ali selatu selam ima dva svojstva on je rob Samo insan nema pri sebi nikakva božanska svojstva. Tako mi muslimani vjerujemo. Imao je muđize, imao je mogućnosti da ozdravi ljude koji su bolesni ili čak da oživi ljude, ali Allahovom dozvolom. Pa on nema pri sebi nikakva božanska svojstva. On je rob, ali je poslanik i odabran je. I mi muslimani vjerujemo da je on poslanik, onaj ko negira Isao ovu poslanicu, negira poslanicu ostalih poslanika. Pa kaže Allaho poslanik, alaihi salatu wa salam, ko bude svjedočio da Isa, alaihi salatu wa salam, Allahov rob i njegov poslanik, i njegova riječ koju je poslao Merijemi, i duh od njega, njegova riječ koju je poslao Merijemi, šta? Allah uzvišeni kada želi da bude nešto, kaže kun fe je kun, pa je uzvišeni Allah riječu budi stvorio, Isa alejselatu vesselam imamo e, za one koji žele e, da pročitaju u fusnoti lepo pojašnjeno šta znači e, da je e, Isa alejselatu vesselam njegova riječ znači stvorenje od riječi budi dok duh od njega znači da ga je uzvišeni Allah oživio i dao mu dušu uzvišeni Allah ga je stvorio u riječu budi i on je duh od njega uzvišeni Allah je udahnuo u njega dušu Pa vjerujemo, u prvo svjedočimo da nima Boga osim Allaha, da je Mohamed Boži rob i Boži poslanik, da je Isa, Selam. Allahov rob i njegov poslanik, da je stvoren od riječi, riječu Budi, i da je e, uzvišeni Allah, udahnu u njega dušu, vjerujemo je da je džennet istina, vjerujemo je da je džehennem istina, vjerujemo u sudnji dan, vjerujemo u proživljenje, vjerujemo u nagradu, vjerujemo u kaznu, Ko objedini ove stvari i bude živio po njima, uzvišeni Allah, španuća Allah će ga uvesti u džennet. Svakako, ovdje se misli na ispravno vjerovanje, može se desiti da čovjek bude ove stvari ispunio, ali da bude imao određeni prekršaj, određeni grijeha, pa da periodično bude kažnjen vatrom. Ali insan koji ima ispravno vjerovanje, o tom ćemo večeras mnogo govoriti, na kraju krajeva će kad tad završiti u džennetu. Jer ljudi u pogledu Znači, vrste osoba na sudnjem danu se mogu podijeliti u tri kategorije. Imamo vjernike, imamo nevjernike, odnosno imamo drugu kategoriju vjernika, to su imamo prva kategorija vjernici, čija dobra djela su teža od loših. Oni će uđenjet, znači bez da, ne daj Bože, budu ukažnjeni. Imamo nevjernike koji idu vječno u vatru i imamo vjernike čija dobra djela su bila lakša od od njihovih griha. više su imali griha od dobrih djela, takvi će ljudi biti kažnjeni periodično u vatri, pa kada naplati ono što su skrivili, nakon toga će biti uvedeni u džennet. Nakon toga imamo hadise e, koji treba ispravno također razumjeti e, više je hadisa koji imam Nevevi rahmetullah alejhi spomenu, u kojima stoji da insan koji Rekni la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah istinski iz svoga srca da će ući u džennet. Pa se e, velik broj ljudi, hajde kažemo, neispravno odnosi prema takvim hadisma. Jedan od tih hadisa jeste često 13. hadis od Ebu Zerla radijallahu tajanom se prenosi da je Allah postanika alaih salatu wasalam rekao, uzvišeni Allah kaži. Znači ovo je hadis kudu siko uradi jedno dobro djelo daću mu desetorost okru nagradu ili još više Čovjek uradi jedno dobro djelo, Uzvišeni Allah ga nagradi 10 torostruko ili više od toga. Wallahu yud'afu limen yasha. Do 700 puta i još više. Znači dobro djelo Uzvišeni Allah nagrađuje 10 torostruko, do 700 puta i još više, kao što je spunto u Kur'anu sur El-Bekara. Pa kaže Allah Sanik, "Ako učini jedno loše djelo, kazniću ga prema zasluzi ili ću mu oprostiti." Čovjek uradio jedno loše dijelo, toliko će biti i každjen. <kuh> Kaži, uzvišenjalo ovom hadisu kuciju, ko se meni približi za jedan pijedalj, ja ću mu se približiti za podlakticu. Ako se meni približi za podlakticu, ja ću se njemu približiti za hvat. Ko meni ide hodom, ja njemu idem trkom. Ovaj hadis, ajde da kažem, postoje dva tumačenja ovog hadisa, da ga svatimo Bukvalno imamo da ga shvatimo u prenesenom značenju da čovjek što više svojom pokornošću se približava Allahu, uzvišeni Allah sve više njega nagrađuje i sve više ga obasipa svojom milošću. Pa kaže uzvišeni Allah u ovom hadisu Al-Qudsju na kraju, ako mene susretni sa grijesima velikim kao zemlja, ne pripisujući mi sudruga, ja ću ga obasavuti sa isto toliko oprosta. Ko sretni je uzvišenog Allah, pa makar sa velikim grijesima, makar ti grijesi bili veliki kao zemlja, ali nije učinio najveći grijeh, nije učinio širk, uzvišenje Allah, wa mu može oprostiti i može se čovjek nadati e, oprostu svoga gospodara. Pa ove hadise i mnoge druge koji će nam doći čovjek treba svatiti u kontekstu onih prošlog predavanja. Imamo hadise koji nam otvaraju veliku nadu. Uzvišeni Allah će oprostiti svome robu ako nije činio širk. Ali imamo isto tako mnoge druge hadise i ajete koji čovjeka zastrašuju da čovjek pazi Pa smo kazali da je to balansiranje, znači ispravno razumijevanje ajeta o strahu i ajeta o nadi. Da čovjek samo ne uzme ajete koji govori o nadi. Allah će oprostiti, Allah će oprostiti, Allahova milost je velika. A s druge strane zaboravimo na ajete i hadise koji kazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala kaznu. <clears throat> Kaže se u Hadisu Đabira hadis da je vjerovjesnik s.a.v. došao mu je neki beduin i upitao ga, Allahu poslaniće, koja su to dva razloga koja neminovno vodi u džennet ili džehennem? Poslanik s.a.v. odgovori, ko umri ne pripisujući Allahu druga, uči će u džennet. A ko umri pripisujući mu druga, uči će u džehennem. Dolazi beduin Božijem poslaniku s.a.v. i kaži, ukaži mi Allahu poslaniće na dva svojstva. Dva dvije radnje, dva postupka, koji ako čovjek učini jedno od njih, jednom, zbog jednog će uči obavezno u dženet, a zbog drugog uče obavezno uči u vatru, pa kaže Allah lobsanik ko umrije ne pripisujući Allahu druga. Najbitnija stvar u čovjekovom životu jeste da se čuva najveći grijeh, a to je širk. Da nekoga ili nešto stavi na nivo sa uzvišenim Allahom subhanu ve dali se radilo u pogledu ibadeta. Da li se radlu pogledu stvaranja? Allah Želšanu je stvoritelj, Allah Želšanu je zemlje i nebesa, Allah Želšanu jedini koji zaslužuje da mu se čini i badet. I druge strane, Allah Želšanu ima imena i svojstva u kojima mu niko sličan nije. Li seke mislihi šeji, ništa njemu slično nije. Pa čovjek ne smije ništa staviti na razinu i nivo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ko to uradi učinioj najveći grijeh širk koji uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome oprostiti ako čovjek umrije sa tim grihom i nije se pokajao rekli smo na početku da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprostiće svaki grijeh osobi koja se pokaje od tog griha a ako bi se desilo da čovjek uradi širk najveći grijeh i umre nije se pokajao Taka po ovim hadisima će završiti vječno u džehennemu. Pa kaže Allah poslanik, ako umri pripisujući mi druga, uči u džehennem. <kuh> u često petnaestom hadisu, denes radi Allah, se pre, e, prenosi, periodijesnik sallallahu aleyhi wa sallame, dok je Muaz sjedio na jelci za nje, e njegovih liđa, rekao, Muaze, a Muaz odazva se riječima, evo me poslaniće, stojim ti na spolaganju. Jedne prilike Allah ali se sallatu wa sallam je bio sa Muaz ibnu Pa mu je kazao, o Muaze, pa je Moaze rekao, tu sam Božni poslanik, šta treba? Pa kaže, Moaze, da bi povećao njegovu pozornost. Kaže, poslanic, naredi, reci šta treba, tu sam, slušam. Moaze, pozvao ga je treći put kako bi ga dobro pripremio za nešto što će mu kazat. Pa kaže, Allaho poslanik, a.s. Svakom čovjeku koji posvjedoči da nema Boga osim i Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik iskreno iz srca, Allah će zabranti ulazak u vatru. Svakom insanu koji istinski iz srca, ovo nam je veoma bitno, posvjedoči da nema Boga osim Allaha. Svakom insanu koji istinski iz srca, posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik, Allah će zabranti ulazak u vatru. Rekao sam, velik groj ljudi e, olako svata ovi hadise. Imate ljudi, nažalost moramo to prihvatiti, e, prije par dana me kontaktira jedan insan e, koji nije musliman. Ali govorimo o stanju muslimana pa kaže žalosno je stanje muslimana e, kada pogledamo kako muslimani prakticiraju islam. Do te mjere da, da ljude odaljavaju od islama zbog svoje praksi. Pa, nerijetko se dešava da muslimani ne znaju svoju vjeru. Veli broj ljudi koji za sebe kažu da su muslimani, kada bi ih upitali, dobro, šta znači detaljno la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Islamski učenjaci o ovom pitanju, o riječima i značenju la ilaha illallah pišu tomove, pišu zasebna dijela. Imamo ljudi koji kažu la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ne zna najosnovni komentar šta to znači. Da nema drugog božanstva koji zaslužuje da bude obožavano osim Allah. I svjedočivo da je Muhammed boži rob i boži poslanik. Islamski učenjaci kada spominju uvjete za la ilaha illallah. Čak imamo učenjaka koji kažu kada bi čovjek samo rekao la ilaha illallah. Ne znajući njih značenje, na njega se ne odnose hadisi u kojima kaže Allah poslanik alih salatu wa Selam kog rekni la ilaha illallah iskreno i srca uć u džennet. Čovjeka kada bi uzeli sada iz neke države, ni arapske države, kaže on nakon naučimo ga mi na pamet, da kaže La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ne zna značenje toga. Da li mu koristi tu? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah koristi onog momenta kada čovjek zna njegovo značenje. Pa su islamski učenjaci spomenuli uvjete koji treba da se nađu U čovjeku izgovaranju la ilaha illallah pa bi to la ilaha illallah polučilo rezultate da se čovjek bude sačuvan od džehennema i da bude uveden u džennet. Pa ćemo mi spomenuti ukratko neke uvjeta. Prvi uvjet jeste ilm i znanje. Da čovjek zna šta proizilazi iz toga. Nažalost, cijeli broj ljudi kaže la ilaha illallah ne zna šta to znači. Pa prva stvar znači treba nam fa'alem, znaj da nima Boga osim Allaha. Pa nam treba naobrazba, treba da znamo šta se negira, šta se potvrđuje. Nema Boga, nema božanstva koje zaslužuje da bude obožavano osim Allah. Niko ne liči Allahu, niko, nikome se ne smije činiti ibadet, niko ne može stvoriti, niko ne upravlja kosmosom osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa nam treba znanje, druga stvar treba nam jetin, ubjeđenje. Zato je došlo u nekim rivajetima da čovjek to kaže iskreno iz svoga srca. Da bude ubijeđen u to značenje. Ne da čovjek to rekne zato što je čuo možda svoga nekog grođaka ili naučio kao djete, a ne znao u osnovi šta to znači. Treći uvjet jeste el-kabul, privatanje. Da čovjek bude spreman ako sam rekao vjerujem da nema Boga osim Allaha. Onda treba da budem spreman kao što tvrdim da niko ne zaslužuje, da bude obožavan osim Allah, onda tvrdim da je njegov govor Kur'an, da se njemu pokoravamo onome što je naredio, da ostavim ono što je zabranio, da se pokorim njegovom poslaniku i tako dalje, pa da prihvatimo ono što proizilazi iz riječi la ilaha illallah. Iz riječi la illallah proizilazi da obožavamo Allaha, da njemu robujemo, da se njemu pokorimo i tako dalje. Isto tako, Četvrti uvjet jeste inqijad, pokornost, onome što proizilazi iz tih riječi, isto tako da to bude rečeno iskreno, ne ne Bože, za vrijeme Božijeg poslanika, a to vrijeme koliko je to bilo teže, je bilo ljudi koji su govorili riječi la ilaha illa Allah, a duboko u srcu nisu vjerovali, licemjeri, pa čovjek treba da rekne la ilaha Allah i da se njegov izgovor riječi vjerujem u Allaha, vjerujem uh, u Mohameda ilaih salatu vaselam, da je Boži rob Boži poslanik, da time da se to podudari sa onim što u njegovom srcu. Jer imamo, znači, rekli smo imamo tri kategorije, ljudi imamo vjernike, imamo nevjernike, imamo licemjere, licemjeri su ljudi koji javno se predstavljaju kao muslimani, ali u dubini duše ne vjeruju u takve stvari. I na kraju, da čovjek voli el-mehabbe, ono čime dolazi la ilaha illallah. Propisi koji se naređuju, da čovjek voli, a ne ne daj Bože da bude od onih koji to negira i preziri. Nakon toga, rekli smo da imamo E, nekoliko hadisa koji su skoro pa u istom značenju e, poduži hadisi e, 416, 417 hadis, e, sve su tu poduži hadisi, ali na kraju hadisa uvijek se spominje da je Allaho poslanik alaih salatu wasalam e, kazivao, <clears throat> Allah je zabranio vatru, e, Allah je zabranio vatri onoga ko iskreno kaže da nema Boga osim Allah, želeći ti ima Allahovo zadovoljstvo. Pa smo rekli da su ovo hadisi Odnosno argumenti u islamu koji insanu otvaraju nadu. Da čovek kaže ja sam alhamdulillah musliman, da time bude ponosan, da se nada Allahovom oprostu, da se nada Allahovoj milosti. Imamo imamo taj temelj, vjerujemo u Allaha, vjerujemo u sudnji dan, njemu se pokoravamo, to nam otvara nadu Allahovoj milosti. Ali isto tako da se maksimalno pazimo svih ajta i hadisa gdje se prijeti kaznom onima koji budu nepokorni. Zamislite da imate djete koje šta god da mu vi narijedite, ono je nepokurno. Pa dan, pa dva, pa tri, pa pet, pa sedam, pa deset, pa mjesec, pa godinu, a uvijek to vaše dijete kaže, pa ja sam tvoj mezinac, ti mene voliš, nećeš me kazniti i tako dalje, ti mene voliš. Tako ini. Mi kažemo la ilaha illallah muhammedu rasulullah i nerijetko nam se dešava nepokorni, nepokorni, nepokorni. Čujemo e, poziv na namaz, neklanjamo. Post, ne postimo. Hajj, ne idimo. Zekijat, ne dajmo. I onda kažemo, mi smo rekli la ilaha illallah i hoćemo u džennet. Jesmo rekli la ilaha illallah. Al izla la illallah proizilazi da se pokorimo uzvišnom Allahu. Pa ako hoćemo Allahu milost, treba da se pokorimo. A ono što uradimo, što pogriješimo u toj svojoj pokornosti, onda moliti Allah da nam oprosti. To je ispravno razumijevanje hadisa i ajeta koji govori o nadi u Allahu milost i koji govori o strahu od Allahove kazni. U 418. hadisu Omer radiallahu ta'alahu tan se prenosi da je kazao jednog dana sanika ali se latu selam se iz bitke vodiči zarobljenike. Među zarobljenicima bila je jedna žena koja je ugledavši svoje dijete među njima potrčala prema njemu, uzelala ga i čvrsto privila uzase a zatim ga počela dojiti. Vidjevši taj prizor, ali posanika ali se latu upita sabe, "Za mislite da bi ova žena bacila svoje dijete u vatru?" A sabi rekoše: "Ne tako nam Allaha" Oma radi Allahu taranhu pripovijeda jedan događaj i rodostan jedne prilike Allahu poslanik iskoristio nešto što je vidio. Vidio je ženu koja je bila među zarubljenicima pa je ona bila u jedan period odvojena od svoga djeteta pa je ugledala tu svoje djete pa ga je uzela, prigrlila ga i počela da ga hrani. Pa Allahu poslanik je iskoristio taj događaj da pojasni ljudima kolika je Allahuva milost prema njegovim robovima. Pa kaže Allahov poslanik: "Vidite li u ženu koliko ona voli svoje dijete? Jeli postoji mogućnost da ona to svoje dijete uzme i baci u vatru?" Kaže Allahov poslanik: "Nemoguće da to nauradi, a da ajde kažemo ne bude prisiljana na to." Pa kaže Allahov poslanik: "Ali selatu wassalam. Allah je prema svojim robovima milostivi od ove žene prema svom djetetu. Uzvišeni Allah je milostivi prema svojim robovima." Nego što je milostiva majka prema svom djetetu. Svi mi koji imamo djecu znamo koliko čovjek voli svoje djete. Koliko u životu želi da mu eh, ajde kažemo želim prosperitet, voli ga, paziga i tako dalje. Uzvišeni Allah svoje robove voli viši njego što njova majka voli te svoje robove. Pa je Allahova milost velika. Čovjek treba da se nada i milosti, ali rekli smo Allahovoj milost treba tražiti kroz pokornost. Naveli smo primjer onog djeteta koji nije pokorno svojim roteljima, već kada imamo djete koji pokorno svojim roteljima, pa stotinu puta kada mu naredi, oni pokorni. Pa mu jednom nešto naredi, pa ono nepokorno ili posu usta ili pogriješi. Pa kažu, dobro ti si stotinu puta bio pokoran, pa jednom ćemo ti tolerisati. Tako i mi, ako hoćemo da potpadnemo pod ajete, hadise u kojima se govori o Allahovoj milosti, trebamo to tražiti putem pokornosti, a ne putem nepokornosti. <kuh> Nakon toga, nekoliko predaja u 420. hadisu od Ebu Huriri radi Allah, tajanom se prenosi da je čuo Allahog osanika, ali je kako govori, Allah je milost sačinio od stotinu dijelova. Pa je kod sebe zadržao 99, a na zemlju je spustio samo jedan dio. Od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedna prema drugima, tako da i životinja podigne nogu bojeći se da ne ozdjedi svoje mladunče, Buharija i Muslim. Allah poslanika, ali se lato i selam ovdje je navio nekoliko, znači imam nevije spomenuo nekoliko predaja Božeg poslanika, a sve u istom značenju, da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala ima stotinu milosti stotinu dijelova milosti, samo jedan dio je spustio na zemlju. Ono što mi volimo našu djecu, pa čak Allah poslanik navodi primjer, kada vidite životinju koja pažljivo hoda da ne bi stala na svoje mladunče, to je sve sastavni dio one jedne milosti uzvišenog Allaha, wa koji je spustio na zemlju a 99 milosti uzvišeni Allah je ostavio za svoje robove za sudnji dan. Pa je Allahu subhanahu wa ta'ala milost velika. Ovo nas, ajde da kažemo s jedne strane, da je insanu optimizam, da čovjek optimistično gleda na život. Iako pogriješim, ustaj, pokaj se Allahu, idem dalje. Moj gospodar je milostiv, moj gospodar će mi se smilovati, ali rekli smo da tražimo Allahu milost na način da budemo pokorni, da e, tražimo i Allahu milost na ispravan način, a ne kako to velik broj ljudi razumije, Allah je milostiv, pa sjedimo i gledamo utakmice i neklanjamo namaz. I Allah je milostiv i Allah je milostiv, a neprestano idemo putem koji vodi Allahovoj subhanahu wa taala kazni. <hums> Pa znači, četiri ovdje rivajeta imamo da je Allah poslanih spomenuo, da uzvišeni Allah ostavio je za sudnji dan za svoje robove 99 milosti, a jednu milost je spustio na Dunjaluk, a mi vidimo tragove te milosti kako čovjek voli svoju djecu, kako, kako voli svoje roditelje i tako dalje, do te mjeri da i životinje pazi na svoju mladu unčad, a sve to samo jedna Allahova milost. Zamislite onda 99 milosti koje će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prosuti po svojim robovima na sudnjem danu. Pa insan kada pogriješi, ne treba da gubi nadu. La Vidjeli smo prvi ajet, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti grijehe. Ali oprosti će komi, onome ko se pokaji, onome ko ostavi grijeh, onome ko se trudi da bude bolji, a ne onome ko non stop samo kaže Allah je milostiv, Allah je milostiv i svaki dan u nepokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. 421. hadis od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala stoji da vjerovizajsnik sallallahu aleyhi wa sallame prenosio hadis od svoga gospodara Gdje je rekao, jedan je rob počinio grijeh pa je rekao, Allahu, oprosti mi moj grijeh. Uzvišeni Allah rekao je, moj rob počinio je grijeh. Zatim se sjetio da ima gospodara koji oprašta grijehe i kažnjava za njega. Allahu poslanik prenosi od svoga gospodara, hadis opet kuci da uzvišeni Allah kaže, jedan moj rob je učinio grijeh, pa se pokajao, vratio se Allahu znajući da ima gospodara koji je milostiv, koji prašta pa je Allaho poslanik naveo da taj insan je to uradio nekoliko puta uradi grije, pokaje se, žao mu je odluči se više neće vrati ali šeitan ga pobjedi pa se opet vrati znajući da ima gospodara kojem ima da se vrati pa kaže Allaho poslanik da je rekao uzvišen Allah na kraju Moj rob je počinio grijeh, zatim se sjetio da ima gospodara koji prašta grijeh i kažnjava za njega. Oprostio sam svome robu, pa neka radi šta hoće. Hadis bilježi Buharije muslim. Pa neka moj rob radi šta hoće. Ovaj hadis kada bi ga neko pročitao, mogao bi ga pogrešno razumjeti koliko nam je bitno da čovjek nekada pročita hadis i razumije ispravno šta je Ulema kazala u ispravnom svatanju ovog hadisa. Neko bi mogao pročitati ovaj hadis i kaže... Neka moj rob, nakon što se pokaje, nek radi šta hoće, Allah će mu oprostiti. Ne, kažu islamski učenjaci, ispravno razumijevanje ovog hadisa jeste, sve dok čovjek vraća se Allahu, uradi grije, pa se ponovo pokaje i opet uradi grije i pokaje se uzvišeni, Allah će mu uvijek tako oprostiti. Ali istinskim pokajanjem, mi znamo da bi pokajanje bilo kod Allaha primljeno, treba da se ispuni tri uvjeta, da čovjek ostavi grije, da čvrsto odluče se, neće više vratiti. I da se pokaje da ga u srcu boli i u duši ono što je činio prije, što je bio nepokuran. Ako se tako pokaje, njegove pokajanje je ispravno. Pa ako se desi da ga šetan nakon toga opet zavede i on se opet pokaje, uzvišeni Allah ćemo uvijek oprostiti grije. Pa je ispravno razumijevanje ovog hadisa na ovaj način da dok li god se mi kajemo, uzvišeni će Allah nama opraštati grije. A ne da čovjek znači, posusta, da izgubi nadu, Allahu milost. Rekli smo, ima ljudi koji su u životu bili sve i svašta. Radili mnoge grijehe, odaljavali se od Allaha, činili svašta. Pa kažu, zar se mogu i ja pokajati? Inna Allaha ja alfirro Allah oprašta svegrihe, le ataknetu mirrahmetillja, ne mojte gubiti nadu u Allahu oprost i Allahu miros. Allahova va mirote mnogo veća, nego što mi mislimo. Onog momenta kada mi idemo putem Allahovi milosti. <clears throat> Kaže se u 423. hadisu o debu je juba, radijallahu terenom, prinosi da je čuo allahu poslanika kako kaže, kada vi ne biste griješili, Allah bi stvorio ljude koji bi griješili, zatim tražili oprost od njega i on bi im opraštao. Znači, svojstveno je ljudima da griješi. Kaže allahu poslanik u vjerozostomu hadisu, kuljubeni ademe hata, svi sinovi ademovi griješi. Do te mjeri da allahu poslanik kaže, vi kada ne bi griješili, Allah bi vas klonu. Pa bi doš ljudi koji će griješiti, ali će se kajati uzvišenom Allahu. Pa ove hadise sve treba ispravno razumjeti. Ovo nije poziv na griješenje, ali je poziv ako već uradimo grijeh, a svi ga radimo, ovo je poziv da su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha subhanahu wa taala otvorena svima. <clears throat> U 424. hadisu ista je pojenta e, da je Allaho poslanik na kraju znači hadisa, hadise od Ebu Hureyre, da su jednog dana sjedli poslanikom pa je poslanik otišao, e, da kažemo dijelimišno, kao da su ga izgubili. Pa su otišli da ga traži pa ga je našao Ebu Hureyre radi Allaho tala u jednoj bašti pa je rekao Boži poslanik idi o Ebu Hureyre i obraduj džennetom svakog koga susjetniš iza ovej bašti a on iskreno i čvesto iz dubine srca bude svjedočio da nema Boga osim Allaha. Idi i obraduj svakoga ko vjeruje u Allaha i to svjedoči istinski srca. Živi i po tome, obraduj ga oprostom Gviha i ulazkom u Čennet. Ima rivajeta e, u hadisima da Boži poslanik kada je određenim hasabima kazao e, ovakve hadise su rekli Allahu poslaniće hoćemo li ići ljudima prenijeti ove hadise? Pa je kazao nemojte im to još prenositi. Zašto? Zato što će se možda oslonuti samo na to. I mi danas imamo veli groj ljudi kao da se obistinio hadis Allahu poslanika, ali salatu wasalam, daleko su od Allaha, toliko grijeha imaju, najveće grijehe koji postoji u Islamu, ostavljanje namaza, alkohol, droga, kamata, krađa, mnogo toga, ali čovjek kaže Allah je milostiv, Allah će oprostiti, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, koreknje la ilaha illallah, ući će u džennet. Pa čovjek treba, rekli smo i ponavljamo, da ispravno razumije ajete i hadise o nadi u, u milost, i ajete koji govori o kazni uzvišnjog Allaha. Nakon toga, hadis... 428. hadis da je Allah poslanik alaih salatu wasalam, kazao kada nevjernik uradi dobro djelo on se za njega nagradi dunjaličkim užitkom. Kada nevjernik došlo je u drugoj verziji Allah neće zakinuti vjernika za dobro djelo koji čini. Daće mu nagrad na dunjalku i bit će nagrađen na ahiretu. Dok će nevjernik za dobro djelo učinjenu ime Boga biti nagrađen na dunjalku pa kada dođe na ahiret neće imati niti jedno dobro djelo za koje će biti nagrađen. Allahu poslanik alaih salatu wa salam pojašnjava da čovjek nevjernik. Imate nevjernika, on ne vjeruje u Allaha na ispravan način. On tvrdi da postoji Allah, pa čak i određeno djelo Kada radi, kaže ja radim, želim Božje zadovoljstvo, ali ne obožava Allaha, pripisuje mu sudruga i tako dalje. Takvi ljudi, kaže Allahu poslanik, i kada urade dobro dijelo, Allah Đelešanu im na Dunjalku već dadni nagradu. Pa ćete vidjeti da imate nevjernika, imaju dobro auta, pa su zdravi, pa imaju i metka, pa imaju posao, pa imaju ženu, imaju djecu i mnogo toga. Pa je to njihova nagrada za dobra djela, pa kada dođu na sudnji dan, uzvišeni Allah nikom nepravdu ne čini. Uradili ste dobra djela, dobili ste nagrod za vaša dobra djela na Dunjalku. Do kada je u pitanju vjernik, uzvišen je Allah subhanu wa ta'ala, nagradit će vjernika na dunjaluku za njegov dobro djelo, a nagradit će ga i na ahiretu zbog njegovih temelja koji ima, a to je osnova, vjeruje u Allaha, njemu se pokorava i ne čini, mu, ne čini mu nešto što ga izvodi iz vjeri, a to je anuliran njegov iman, to je širk pripisivanja Allah subhanu wa ta'ala sudruga. <hlas> Kaže se u hadisu 429. od džabira, radijel Allah, se prenosi da Allaho poslanika ali i salatu sam rekao, pet propisanih namaza poput su velike rijeke koja teče ispred vrata jednog od vas, u kojoj se svakog dana kupa pet puta. Ovdje znači kao vid Allahu Allahov milost jeste da postoji način i metode kako čovjek može da još na dunjaluku se riješi svojih određenih grijeha pa da mu se uzviše Allah zbog toga smiluje, jedan od tih načina jeste i kvanjanje pijet propisanih namaza. Kada pogledamo hadise koji govori o namazima, imamo hadise u kojima se naređuje obavljanje namaza. Imamo hadise koji strogo, strogo prijeti onima koji ostavi namaze. A imamo hadise koji obećavaju velike nagrade ljudima koji budu redovno obavljali namaz. Jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis da Allah upoređuje obavljanje namaza sa rijekom. Zamislite da čovjek ima pored svoje kuće rijeku koja teče i svaki dan se pet puta u njoj okupa. Dovoljno bi bilo, dunjalučki gledano, da se jednom čovjek okupa i da bude čist svaki dan po jednom da se okupa. Zamislite kada bi se čovjek pet puta kupao dnevno. Kaže Allah, takav je primjer namaza. Čovjek koji pet puta stane pred svoga gospodara dnevno. Ovdje želim spomenuti jednu činjencu, jednu možda hajde da kažemo, Interesantna stvar, a to je da se nerijedko ljudima dešava da im je teško krenuti da obavljaju namaze. Imaju strah od toga kako ću ja pet puta da abdestim, kako ću klanjati i tako dalje. Nekada se ljudi pokoravaju namaze zato što je to naređeno. Čovjek bi trebao da na tu stvar gleda optimistično. To je prilika. Namaz je prilika da u toku dana stanemo pred svoga gospodara. Zamislite da imate pet puta danas priliku da stanete pred svoju neku voljenu osobu. Kako bi se, kako bi se pripremali, kako bi se radovali tome. A zamislite, vjernik ima pet puta mogućnosti, priliku da stane pred svoga gospodara. S druge strane, Živimo u vremenu velikog pritiska. Živimo u vremenu e, kada jednostavno čovjek u današnje vrijeme e, svakak uvijek kroz historiju, ali sada kao nikada prije živimo u znači medijskom grču, jednostavno neprestano informacije. Koliko nam treba da u toku dana da malo ugasimo, da restartujemo svoj iman, svoj život, svoje obaveze, da se dijelimično isključimo iz svih obaveza, stanjemo pred gospodara i, hajde da kažem, ustupimo u direktan kontakt sa uzvišljivim Allahom. Wa Nakon toga, rekli smo da je ovo jedno veliko poglavlje u kojima dosta adisa, mi smo, eto, brali neke Hadise iz ovog poglavlja, da ih ako Bog da malo prekomentarišimo kako bi večera završili ovo poglavlje. 433. Hadis od Ibn omera, radi Allah, to je nam se prenosi da je čuva Allahog poslanika, ali se letu sam kako govori, na sudnjem danu vjernik će biti pri, vjernik će biti približen svome gospodaru, tako da će ga on staviti u svoje okrilje i navesti ga da prizna svoje grijehe pa će ga upitati. Znaš li za taj i taj grijeh, znaš li za taj i taj grijeh, vjernik, vjernik će odgovoriti gospodaru, znam. Tada će Allah reći, ja sam ti ga prekriju na dunjavluku, a danas ti ga opraštam, zatim će mu se dati knjiga njegovih dobrih dijela. Ovo je jedan od hadisa koji također otvara vjerniku, otvara vjerniku nadu Allahov oprosti milost. Allahov poslanik pojašnjava kako će se desiti obračun vjernika na sudnjem danu. Pa kaže, čovjek će se odvojiti sa svojim gospodarom. Pa će ga upitati, gospodar, robe, znaš li kada si tog i tog dana uradio grijeh? Pa će kao, znam, gospodar, uzvišeni Allah i sve znajući, čovjek se ne može više opirati. Pa znaš li, robe, kad si to uradio, znam, pa će reći uzvišeni Allah, ja sam ti to još na dunjaluku prekriju. Niko nije saznao za tvoj grijeh. Ovo nam ukazuje koliko je bitno da čovjek ako je uradio grijeh, da to Sakri, da šuti, koliko danas imamo ljudi putem e, društvenih mriježa, putem mobitela i tako dalje, snimaju sebe u grijesima, vališu se grijesima, pa kaže uzvišeni Allah, ja sam ti to sakrio na dunjalku, a danas ti to opraštam, pa čovjek vjernik opet kažemo, Treba ove sve hadise da shvati na ispravan način, da se nada ako ima grih kojeg je učinio i niko ne zna za taj grih i pokajao se, kaj je se Allahu, plači, nadate se da bude od onih ljudi koji će potpasti pod ovaj hadis da će uzvišeni Allah issues, prekriti njihove grijehe na ahiretu i da će im oprostiti njihove grijehe. <nem> Nakon toga imamo 435. hadis od denesa, radiju ta'ala, se pripovijeda, da kazu i vjerovijesniku, sallallahu alaihi, sam došao i neki čovjek i rekao, Allah, u počinio sam gri za koji je propisana kazna pa je izvrši nadamnom, tada je nastupio namaz, e, nastupio je namaz pa je klanjao sa poslanikom alih salatu wasalam, kada je završio namaz, rekao je Allaho posliniče, počinio sam grijeza koja je predviđena kazna, pa zato pogledi u mene, sprovedi propis koji nalaži Allahova knjiga poslanika, upita jesili sa nama klanjao namaz čovjek odgovori, da, poslanik sallallahu alih salame reče, tebi je oprošteno hadiz, bileži Buharija i Muslim innel hasenati yudhibne seji'at U drugim predajima je došlo u hadisu koji prije ovog hadisa da je čovjek došao Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniće počinio sam grijeh, poljubio sam ženu koja mi nije halal. Dotakeo sam ženu za koju nisam smijel dotakjeti. Pa ima li neka kazna? Pa kaže Allahu poslanik innel hasenati yudhibne seji'at doista dobra djela, brišu grijehe. Pogledajte ovaj čovjek hadisu Buhari i Muslimu kaže Allahu poslaniće učinio sam grijeh Sprovedi nameni kaznu, ako ima neka kazna, samo želim da se očistim, jer na dunjalu kako se sprovede na čovjeku kazna, on neće za taj grijeh biti pitan na ahiretu. Pa su zbog toga sahabi i dolazili Božijem poslaninku nekada, ako i šeitan i savlad uredaju uradi grijeh, da su dolazili, kažu, Allah posljed će očisti nas, jer ako budemo kažni na dunjalku, nećemo biti zbog toga kažnjeni na ahiretu. Pa kaže Allah poslanik, jesi li klanjao s nama namaz? Jesam, kaže doista namaz. Toista namaz, briši, loša, loša djela i e, loše, grije, odnosno grijehe, svakako da su grijesi loši. Pa insan isto, ovo je način i metoda da čovjek otvori na, vrata, nade u Allahu, rahmet i milost, čineći dobra djela. Kada god čovjek uradi neko loše djelo, trebao bi da, da se potrudi da što više nakon toga radi na fila, da što više dobrih djela radi, da tim dobrim djelima pobriši loša djela. Innel hasenati, juzhibne se ji ad, doista dobra djela, brišu i poništavaju loša djela. <hums> kaže su hadisu 437. Odebu Musa, je lešar, radijalala u se prinosi da je Allah poslanika, ali kazao, uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću da bi se Pokajo onaj koji griješi danju i pruža svoju ruku danju, da bi se pokajo onaj koji griješio noću, tako sve dok sunce ne izađe sa zapada. <clears throat> Ovo je naš posljednji hadis u ovom poglavlju, 436. hadis od Ebu Musa, El Ešar je radiju Allahu ta'la anhu, da je uzvišeni, Allah poslani kazao, uzvišeni Allah s.a. pruža noću, svoju ruku, da primi pokajanje oni koji su griješili danju. A danju pruža svoju ruku da primi pokajanje oni koji su griješili noću. Pa nam ovo opet otvara vrata nade u Allahu milost 24 sata imamo mogućnost da se pokajimo i to mi sam ja mnogo puta govorio, ovaj smo Hadiji citirali mnogo puta kroz predavanja. Kod svoje rođeni majki ne možeš otići kada god hoćeš. Kod najboljeg prijatelja, kod najboljeg baba, kod svog oca, kod svog brata ne možeš uvijek otići. Možda 95% slučajeva kada želiš da majci ona te može primiti. Ali 5% slučajeva ne možete primiti. Možda je bolesna, možda nije kod kuće i tako dalje. Uzvišeni Allah danju drži pruženu svoju ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili noću. A noću drži pruženu ruku da bi primio pokajanje onih koji su griješili danju. Pa 24 sata imamo priliku da se pokajemo uzvišenom Allahu wa za grijeh koji smo počinili i ako se rekli smo ispuni u našem pokajanju uvjeti koji su spomenuli islamski učenjaci, nadat je se da uzvišen Allah wa oprosti sa njegove grijehe. Na kraju, braćuma, draga i sestre, vidjeli smo ovo jedno poglavlje eh, Veliko poglavlje koje otvara insanu vrata optimizma, da živi optimistnično, da se nada Allahu i milosti ako i padni, ako posrni, da ustani da se pokaje, da ide i dalje, ali ovo poglavlje isto tako kritično da ga ljudi pogrešno ne razumiju, pa da, da se osloni na Allahu milost. Bez da idu putem koji vodi ka Allahu i milosti, molim Uzvišenog Allaha Subhana ve Taala da nas učisti na putu istini. molim ga Subhana ve Taala da nas uzme u okrilje svoga rahmeta i svoje milosti, molim ga da nam oprosti grijehe i na kraju Subhanake Allahumma bihamdike ashhadu an la ilaha illa antastaghfiruke wa atubu